מזמור כד לדוד מזמור. לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושב ובה, כי הוא על ימים יסדה, ועל נהרות יכונניה. מי יעלה והר אדוני, ומי יקום במקום קדשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי.